З дивним якимось прочуттям вибирався Вангехт звідняв дорогу до Галичини. Немов щось говорило йому, що в тім новім, незнайомим для нього світі, ждуть його чималі бурі і пригоди, жде його чи трохи гризоти й прикрості. Але розум і писаний та легалізований контракт, говорили йому, що в тім новім світі жде його маєток і достаток. І він не мав причини не вірити цьому другому, виразному голосові. Вибираючися в далеку і непевну дорогу, він подумав, що придався б йому помічник. І гадка його скинула зараз на Шефеля. Де він і що з ним сталося? Він побіг до поліції. Там вказала йому помешкання його колишнього асистента. Але в помешканні Ван Гехт асистента свого не застав. Від кількох місяців виїхав. Куди виїхав? Сього не знали, напевно, тільки знали те, що виїхав кудись до Галичини. Хоч Вангехт і не дуже наклінний був до підозрінь, але його застановило, куди до Галичини міг виїхати Шефель. А шкода, що його нема, думалось йому, міг би був при мені гарний гріш заробити. Аж ось перед самим виїздом з Відня одержав Ван Гехт письмо з Росії від одного високого достойника, мабуть члена Святого Синоду чи що». Достойник запитував його, що все такого сталося з його проектом доставини церезини і для чого наміри його розбилися, і чи може він продав свій патент з пільці земного воску, котра давно вже зробила Святим Синодом контракт отуту доставку, зложила 100 тисяч рублів кавці і швидко має постачати перший ладунок. 50 тисяч сотнерів. Грім з ясного неба не був би так перелякав бідного Вангехта, як це дружнє письмо. «А що це такого? – скрикнув він. – Це відки така кара Божа на мене. Хто смів, хто міг мені це зробити?» Мовопарений кидався він сюди і туди, не знаючи, що діяти. Телеграфічно запитав свого достойника, щоби був ласкав донести йому, з ким стоїть в контрактах то та спілка земного воску, і відки надіється присилки церезини, але достойник не відповідав, бо, мабуть, і сам не знав. Тоді Ван Гехт побіг з листом достойника із своїм патентом до прокуратурії державної, звіщаючи її о наміреннім на його шкоду ошуканстві. В прокураторії сказали йому добре, винайдіть ошукання, а можете бути певні, що він буде укараний. Ба винайдіть ошуканця. Коби то він знав його, коби знав, де він. Мов лихорадкою битий, побіг Ван Гехт до уряду Цлового і виєднав розпорядження, щоби по причині усадзаненого підозріння о шуканство всі посилки земного воску, йдучи з Галичини до Росії і Румунії, підлягали докладній ревізії. А коли б між ними показалася церезина, то щоб був притриманий і, як речовий доказ, відісланий до прокураторії державної. Сам своїм коштом, не ждучи бюрократичного порядку, Вангегт розтелеграфував те розпорядження по всіх награничних коморах, додаючи від себе обіцянку щедрої нагороди для того урядника, котрий викриє ошуканську посилку. Так, упоравшися, Вангегт аж віддохнув і, швидко зібравшися, рушив в дорогу. Але думка його, до дна розворушена, не переставала вертітися коло одного питання – хто це міг мені зробити? Очевидна річ, тільки дві можливі показувались йому – або хто-небудь случайно, не знаючи о його патенті, винайшов церезину окремо від нього, або Шефель, котрому, звісно, й був його секрет, видав його. І коли перша можливість, чим більше в неї вдумувався, тим далі йому показувалась, то за те підозріння на Шефеля, що хвилі набирало більше сили і правдоподібності. Несподіваною, а сильною підпорою того підозріння послужило й те, що він чув про Шефелів від'їзд до Галичини». Іван Гехт постановив собі, скоро приїде до Дрогобича розвідувати боками, чи не дізнається дещо про Шефеля. Щастя сприяло Вангехтові. Приїхавши до Дрогобича, він не застав Германа дома, але застав тільки карточку від нього, щоби був ласкав потрудитися до фабрики і оглянути цей резиновий відділ, уладжений після його плану. Він поїхав до фабрики. Там застав якраз будовничого, котрий кінчив установлювання кітла. Оглянувши це резиновий відділ, Ван Гехт висказав будовничому своє повне вдоволення, а що будовничий, скінчивши своє діло, мав саме вертатися до Дрогобича, то Ван Гехт запросив його до повозу, на котрім він сам приїхав. Посідали, розговорилися по дорозі. Будовничий розказував Ангєхтові про Борислав і про те, що там учора вибухли якісь непорядки, у котрих досі нічого ще певного не знати. «Певно звичайна хлопська непокірливість, нічого важного», – додав він з погордою. Далі перейшла бесіда на другі бориславські обставини, на стан воскової продукції і воскового ринку. З розмови показалося, що про нову церезину Будовничий нічого не знає. Іван Гект почав думати, що годі буде від нього щось дізнатися о тім, чого йому треба. Але будовничий розговорився і говорив уже, що йому слина на язик принесла. «Я вам кажу, що ціла та штука недовго потриває», – балакав він. «Леда день і все попелом розвіється, збанкрутує. Дрібні властивці держаться якимось чудом божим. І треба тільки якого-небудь случайного припадку, щоб усе те пішло з торбами. А й між більшими властивцями, розумієте, крім одного Германа Гольдкремера, нема ні одного солідного Гефештмана. Усе швиндель, усе дури світи. От, прошу вас, тут один з найбагатших будує недавно нову фабрику. Якусь новомодну фабрику. І хоча чи замаскуватися, говорить мені, що це має бути паровий млин дає мені план?» – вже й забув й то роботи той план. «Ну, нічого, зирнув я, вижу, що це нафтарня, а не млин. Але гадаю собі, коли твоя воля, щоб це був млин, то най тобі буде млин». А він, дурень, скоро при перших закладинах, та й зараз проговорився, що це й мене скомпроментував. «Ну, скажіть же, чи можна з такими людьми солідне діло мати, га?» Ван Гехта не дуже цікавило це оповідання. Але щоб не показатися нечемним і таки чимось піддержати розмову, він спитав будовничого. «То, кажете, новомодна якась фабрика? А не можете мені сказати, що в ній такого новомодного? Не можу вам того сказати, бо я, як кажу вам, будови, то і я не провадив от. Але коли ви з тим ділом ближче знакомі, то я вам скажу, якої системи це фабрика». Позвольте, позвольте. А тепер собі пригадую, план фабрики був роботи якогось Шефеля. Певно будете знати його систему фабрикації. Ван Гехт аж зірвався сидіння, мов пришиблений наглим ударом електричної батареї. Шефеля, кажете? І що, фабрика то та вже готова? Го, давно готова? Кажуть, що робить день і ніч? А властивець тої фабрики зветься... Леон Гаммершлях. Ван Гехт записав собі ім'я в нотатці. А не можете мені сказати, даруйте, що вам так наприкряюся, де знаходиться то та фабрика? Та поконець Борислава, оцею дорогою, як поїдете в долину, понад ріку, от через онто село зветься Губичі, і не доїжджаючи до Борислава наліво над річкою. Дякую вам. Мене дуже інтересує та нова система фабрикації. Мушу поїхати ще нині завидіти ту, ту фабрику. Бувайте здорові!» Карита зупинилась була, власне, перед домом будовничого, котрий з укладністю старого елеганта стиснуван Гехта за руку, вискочив з карити і пішов до свого дому. Ван Гех добру хвилю думав, що йому робити, а відтак казав вестися до Германового дому на обід. «Нехай і так», – думав він сам собі по дорозі, – «тепер маю його в руках. Не втече мені ніяким способом».